Azken kronikan, ekofasismoa ipatzen noen eta gaur ere hildo hori sakonduko du pixkat. Azken biha markada horietan pixkanaka baliabideak urritzen ari zaizkigu. Eta eraberean eskubide demokratikoak ere. oroitu nola igozen petroliaren prezioa sekulako gailurretara eta horrek ondorioak izan zituen. Afrika iparreko eta ekialde horbileko herri batzutan goxearen asaldurak edo matsinadak piztu janariaren prezioaren gatik. Ipar Amerikan... Egon guziz auto zainbat kilometro egin behar zituztenak eta diruz doidoi doi biziraun ortuan ezin gehi pagatu eta etxeak saltzen hasi denak batera IG ezin burbuila lehartuz eta muu mailako finantza krisia bultzatuz. Krisi hortatik esezkaraabaaindik guziizatera bitartean sekulako kalteak egin ditu Grezia bezalako herri batean austeritate planak eta guzi eta gosearen asalduretatik ere ez dira guzi izateraibidez Sirrian ango gerra hortik hasi baitzen Gaur berriz, krisipotolo baten osagaiguziak ditu: Petroliua, gasa, zerealak eta ongarri sintetikoak egiteko potasa, kopura honditan aurkitzen dira Ukrainan, Errusian eta Bielorruxian. Eta momentu zestira gehiago handikateratzen. Horri gehitu sangaiko konfinamendua eta hango oizko masina eta pieza elektronikoen eskasa. Mundu globalizatu honen oinarrizko baliabideak berriz murristen. Zein bide hartuko dugu horri erantzuteko errien buru jabetza edo ekofasismoa. Gutio kontsumituko dugula nahita ezkoa da, baina gutitze hori nola banatuko den eta nola erabakiko den orda gokoska. Azken amarkadetan herri frangotan gizarteak militarizatu eta eskuindartu egin dira. Moza legea, eta dioranz delakoa etengabeko bilakatu, errefusiatuen aurkako jazarpena, identitate nazionala, islamaren aurkako diskurtsoak terrorismoren aitzakiarekin, eta eskuin mutura bozean euneko berrogoitabi. Giro ilun hontan balea urritzea modu militar eta eskuindarrean kudeatuko digute ulertzeko eta utatzeko almena gure eskuetatik kenduz. Horregatik ere hain da gure buru jabetza materiala eraikitzea.